Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Ja tornem a estar aquí un dilluns més als castellers de Mollet per parlar de castells a plaça de nou, el programa que cada dilluns de 8 a 9 del vespre eh, omple una hora de ràdio parlant de castells, de l'actualitat de la colla local dels castellers de Mollet i també l'actualitat del món casteller en general. Un cap de setmana aquest que hem passat, que amb motiu del carnaval doncs pràcticament no... Les colles amb l'activitat que han tingut han sigut eh, o festes de, de Carnaval o Rues o coses d'aquestes, però actuacions pròviament dites, només tenim notícia de que d'una que hi ha hagut aquest cap de setmana per d'actuacions eh, en restaurants i coses d'aquestes que, que hem vist eh, aquest cap de setmana. Doncs eh, de tot això parlem eh, cada setmana eh, avui amb l'equip eh, habitual eh, amb tots els components del, del programa, per tant els anem a presentar el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda tothom. Aquí ja disposat amb l'ordinador obert. Per... <coughs> sí, avui l'has obert tu, per això, eh? que jo he arribat justet, justet. Però bona sí, ja. sí sí ja està aquí obert l'ordinador i tothom qui vulgui dir la seva, doncs ho direm en directe. Continuem la roda. Tenim el Dani Contreras, el Carla. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Dir, avui ha dit que, que venia amb, amb intenció de, de... De fotre bronca. De, de, de donar un toc d'atenció a la gent. Sí, sí, sí. El la gent comenci a venir una miqueta més assaig que en uh -huh. dues setmanes comencen temporada. Uh -huh. Fa falta gent, a l'assaig, per, per fer bones proves. I també tenim aquí el, el Juande, que avui, avui no presentes el programa. No, avui no. <ríe> bon, molt bon, bon bé per tothom. Però que molt bé, he sentit el programa de l'altre dia. I no, no sé, potser no. ens hem de canviar el lloc, eh, de tant en quan. <ríe> Estem així, no? bueno, ja, ja, ho fan, ja, ja ho farem, potser, per fer una mica més dinàmic. Sí, està bé. Doncs, eh, per completar l'equip que fem avui al programa, tenim el control tècnic el Dani Padilla i qui us parla amb BoRI. Doncs, eh, comencem, com sempre, recordant els horaris d'assaig. Garlac, tu mateix, ja que, ja que has vingut per això, <laughs> recorda els horaris d'assaig. Sí, que les gent els ben presents. Eh? Els horaris d'assaig són els dimarts de, de 8 a 10, i els divendres de, de 9 a 11 al, al centre Civic Lera, que si entreu per la porta és el carrer Cervantes 19-23 i si entreu per darrere el pàrquing, normalment el que està obert quan nosaltres fem assaig, és el carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Mm. I també tenim els divendres les, les classes de l'escola de graies, que és a partir de les, de les 7. Mm. La setmana passada no, no hi va haver classes perquè mm. la, la Gemma tenia activitats de carnaval a l'escola i per tant no, no va poder venir però, bueno, a vegades, fins i tot quan no hi ha classes, hi ha el grup de, sí, de sí. grellers motivats que venen Sempre a assajar. Sí, però hi ha algú que va assajar pel seu compte. Que venen a assajar. Grellers motivats, uuuh! Un sí, altra. Ja. marge. Un altre marge. Altra... <ríe> no. No, no, això ja és cosa seva. <ríe> però pues que canvien el nom, eh? És el <ríe> Bueno, és una manera de parlar. De... Doncs eh, dèiem, aquest divendres a partir de les 7 en els dos grups que hi ha de, de gralles i també amb els, amb els, les petites i els petits tabalers, que són els que estan venint a, a tocar. Eh, recordem també horaris de junta i de tècnica de les reunions. Les reunions de junta són els dijous, de 8 a 10, de 8 a 11, i les reunions cada 15 dies. Aquesta setmana segurament no en farem, perquè ja m'en farà la setmana passada. I la reunió tècnica tots els divendres de 8 a 9, no l'abans de l'assaig. Mm. Uh, per posar-vos en contacte amb la colla tenim diverses maneres de fer-ho. La primera és amb el telèfon fix, que és el contestador que tenim al local, que és el 9 I també la manera directa és, és eh, contactar amb el mòbil el 615-384-482. Encara portes tu, Garla? Encara el porto jo. Encara... Estem esperant... No te ria, hombre. Estem, sí, estem parant a fer el, el canvi d'operadora de, de telèfon i obtenir un telèfon nou, perquè el que tenim fins ara... Ja ha mort. Ha mort, i el tinc tot redirigit al meu telèfon propi que ja no sé ja mai si em truquen de Castellers o trucant truquen d'algun lloc, jo agafo el telèfon i contesto. No? Una vegada he contestat, sí, Castellers de Mollet, oh, li truquem d'una empresa, dic, llavors no. no, Castellers de Mollet espera no. Que la sí. Espera que passo la teleoperadora i em passo amb el gàrrec. Sí, sí. <ríe> doncs eh, recordem també que, que podeu estar, eh, estar assabentats de l'actualitat de la colla mitjançant la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, amb l'adreça de correu electrònic info arroba i si voleu participar en directe a ajudar-nos a omplir de contingut el programa, ho podeu fer trucant en directe al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66 o bé amb el mm, Facebook i el Twitter, que el Roger ja té, ja té obert. Sí, les direccions són de www.facebook.com barracastellersamollet i a Twitter amb l'usuari arroba Ara ja que... Anem, anem a... Quants seguidors tenim ara? Doncs en... pues mira, a Facebook en tenim 1.743 i a Twitter 1.323. O sí, en total, alguns seran repetits, però uns sí, 3.000 seguidors. Ah, això ho anava seguidors. a dir, no? Home, sí. serà repetit, no? Ah, no uns quants ja han de repetir, però bueno, en tot cas són 3.000 seguidors, tant de físics com a Twitter, evidentment no són únics, no són seguidors únics, que se'n diu, però sí, sí sumen són 3.000 i escaig seguidors. Doncs eh, quedem... Queden obertes les, les línies per deixar qualsevol comentari de, del que vulgueu, de l'actualitat de la colla, de de quants calçots, eh, no sé si una porra, de quants calçots menjaré cadascú o... Igual, igual que vam fer una porra pel torneu. També sí, podem fer una sí, porra sí. de la calçotara del diumenge. Sí, sí. Sí, podíem fer una porra, a veure, jo... Amb, amb... Quants calços comprarem? No, eso es trampa, però tu ja lo sabes. Va, ah, bueno. De la manera de assegurar la porra, no? També. Eso es trampa, eso es trampa. 1.500? 1.400? Ui, ui, no, no, no. Más, menos... Jo suposo que seran una mica més. Sí, mm -hmm. perquè aquest any potser són més gent, però... Doncs, eh, bueno, d'això en parlem després en, els, en, les, en les coses de casa. Eh, anem a recordar l'horari d'emissió del programa que s'emet en directe a Radio Mollet el 96.3 de la FM eh, els dilluns de 8 a 9 del vespre, i en redifusió els dissabtes de 11.30 a 12.30. I també podeu sentir el programa en el moment que us vagi bé, si, si us connecteu al podcast del, del programa, l'enllaç del qual posem tant a la web com al Facebook i al, i al Twitter. Doncs eh, acabades les presentacions, anem a entrar en matèria parlant de les coses de casa. Doncs eh, entrarem en matèria, com hem dit, eh, coses de casa, i estaven comentant ara, mentre s'onava al separador, que s'han actualitzat eh, les fotos del torneig d'Igualada de, de amb les eh, fotos que va fer Antonio, que estan ja penjades a la, a la, nostra, a la nostra pàgina de, de Facebook. Feia. Sí, sí, el, el, les primeres fotos que ens hem pujat van ser les del Roger de que va fer i l'altre dia, doncs, ahir, precisament, em sembla va ser, s'han pujat les cent pico aquest, fotos... Aquest matí. aquest matí. les cent i pico fotos que va fer l'Antonio i dins de l'àlbum del 13è torneig de futbol intercastellier doncs les podreu veure i gaudir perquè realment, entre totes, ja s'ha sí, sí, fet un bon àlbum. 168 fotos n'hi ha. sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hi ha algunes molt xules. Eh? Si, I algú, i... si algú vol buscar-se i posar-se la foto de portada... No? I algunes també n'hi han de patètiques. Eh? Sí, sí, també. Va, això... Però de... bueno, la, la, la foto és patètica o el contingut? Perquè... Bé, no és igual, s'olvia de veure. <laughs> oh, no. eh, un... cent... Quantes fotos hi ha? 168 68. fotos. I, I segur que s'han deixat algú que ha anat al torneig que no anaven fotografiant. Sí, segur. Jo em sembla que surto una o dues, com d'esquena o així, però, bueno, que el, el que més està fotografiat, diguem-ne, són el, el, el, els jugadors durant el partit. Home, hi ha un parell o, de fotos. O, o el, el, el domingo al terra rebent un massatge, <ríe> sí. amb la bolosa al costat també. Enseny, ensenyant mig cul. Cool. Ensenyant mig cool. sí, sí. O hi ha, hi ha alguna foto, em sembla que ser del Roger, que quan portàvem el, el Chicho dintre de la, de la, la gàbia, gàbia aquella que vam uh -huh. no Estan molt xules. Bé, doncs eh, podem repassar tot el eh, bé que ens ho vam passar durant aquell cap de setmana a Igualada, doncs mirant aquestes fotos. Eh, anem a entrar en matèria de valoració d'assajos, aquí és on el Garla volia fotre... Sí, sí, sí. Volia fotre garr bueno, garrotava, no? Anem a dir un toc d'atenció. Un toc d'atenció, perquè el, els dos últims assajos han sigut més bé fluixets, fluixets. El de dimarts no érem, érem quatre gats, bàsicament. I, i divendres era, era bueno, tancàvem un cordó i donar gràcies i poca cosa més, vull dir, no, no, no podíem fer gaire cosa. I, i això, que la gent ha de compte que el, que el dia 16 actuem, que el dia 16 tenim que tirar tres castells i la, la tècnica avui, a dia d'avui està encara que no sap ni quins tres castells podrà tirar perquè està, està la cosa complicada. Bueno, ni, ni quins 3 castells ni si podem tirar tres castells. Si tirar... Em sembla que ni tan sols els pilars sabem quins tirarem. S'ha de, de, de venir a fer pinya, s'ha de venir a donar seguretat, sobretot al Pondadal que és nou i, i que, que, que, bueno, que, que puguin posar amb, amb certa seguretat i, i això, que, que, que es puguin fer més proves, perquè realment l'altre ja vam fer alguna prova així d'un aixecat i coses així, i ja havia més poca gairebé de, de, de psiquelles que hauries al terra que no pas d'estar de, concentrat amb, amb la prova en si. Uh -huh. Per tant, és això. Fa falta que la gent vingui, que no només fem calçotades, que també fem assaig cada dimarts i cada divendres. Uh -huh. Sí, la veritat és que el divendres era una mica fluix. Molt fluixet, va ser molt fluixet. Sí, semblava gairebé un dimarts de fa tres setmanes. Sí, sí. Perquè es va començar, bueno, com sempre, jo no? Es va molt si... fort i després es baixa. ser. Jo comentar quan va acabar l'assaig, així sí, amb un en... petit comitè, bueno, amb en... algú que estàvem, i, bueno, donàvem la culpa, no, donàvem l'excusa del de cap de setmana de carnaval. Sí, sí clar, els col·les, les festes... Eh i la gent, i la gent. Carn, perquè no solo cols i festes, hi havia gent sí. també que no, que no té canalla i que tampoc va venir. Mmm, no sé, volem d'entrar demà i divendres a veure si si és veritat que va ser carnaval sí, sí, sí. Uh -huh. o tenim que fer um, una petita reflexió per veure què uh -huh. ens està passant, no? Que o que si sí és veritat que han començat temporada ja. sí. Sí. Uh -huh. no, Estem això, dues setmanes de la primera actuació i i s'ha de fort, tenint en compte, com a mínim, intentar recordar que l'any passat ben començat molt bé i, i uh -huh. que, que es té ganes de seguir amb aquest nivell, vull dir, no es vol baixar de, de, de començar una diada amb uns 5 de 6, aquest any, per mala sort, el tema al pont de no es podrà fer, uh -huh. però que, que fa falta que vingui més gent, que, que es motivi, que si estan a casa avorrits o que no tenen ganes de venir que vinguin igual, perquè ens ho passem bé, i la gent que no ve perquè no li agrada com van les coses o que no està a gust, que vingui igual i que parli amb la gent que que està portant als assajos. És a dir que val més, surt més a compte venir i intentar solucionar-ho que no agarrar a casa perquè al final el que perjudiques és la colla sencera. Uh -huh. Tot que cal dir que el divendres van trobar a faltar molta gent però sí que va uh -huh. haver gent que feia temps que no venia que van venir com per uh -huh. exemple el Pedro. Sí, sí. El Diego. El Diego. El Diego. <laughs> doncs, eh, bueno, doncs eh, només falta això que, que, que ens posem una miqueta a les piles tots i això que estem a dia 3 i la primera actuació és el dia 16 mm. estem a dues setmanes de la primera actuació amb qui actuem? Minyons de Terrassa Castellers de Sant Feliu i Castellers de Viladacans mm. I... estaria bé fer un bon paper d'inici de, de temporada i mm. a més començar amb, eh, amb força Sí, començant amb tres colles que sabem, sabem que pinya tindrem, no? Sí, Llavors. això segur. I... L'any passat començat fort, ens va donar molta més empenta perquè, perquè a Festa Major aconseguíssim tirar un quadre de set. Mm. Llavors, això. Intentar no perdre el ritme de l'any passat. Bé, doncs, eh, alguna cosa... És que, és que estàs per aquí... De moment, res, no? No, no? no, de moment, res, res, res. A Facebook ni a Twitter, de moment, la gent està molt paradeta. Mm. Doncs, eh, bueno, ja, ja hem dit això, que el dia 16 tenim, a, tenim actuació i una actuació que començarà en Cercavila. Sí, a tothom a les 11 del Centre Cívic Lera, puntuals, i així ens comencem al Cercavila puntuals i a les 12 de l'actuació a la plaça Prat de la Riba. Mm. En, per ser el primer Cercavila, doncs sortim del, del Centre Cívic, de casa nostra. Mm. És un dels dels objectius que tenim de cada cop que tenim a Mollet o una actuació a Mollet, doncs, mirar de, de cada al·lera i sortir en Santa Vila. Bueno, almenys aquesta primera des de l'era. Uh, després les altres ja, sí. amb la Gemma, ja, ja tenim parlarem, dos o tres llocs. Sí. O, doncs, des al, sí, des del hockey també es pot sortir. Sortirem alguna altra des de segurament Sant Joris del hockey i algun altre des de l'Ajuntament Nou. Bé, bueno, la qüestió és una variada una miqueta, no? Okay, però el tema és eh, que ens vegin fer una miqueta de sorolla i arrossegar gent cap a plaça. Correcte, sí, sí, és la idea. I que vegin com toquen els nous gallers. I els nous tablers, evidentment. Exacte. Sí, sí, sí, sí, vull dir que... A veure, també és un reclam, evidentment, no? Vull dir que no, que no és només a l'actuació, sinó que també hi ha una prèvia i que és ben xula, i que tothom s'ho pot passar bé, no? Quatre colles pot estar molt bé fent cercavilà. Sí. Queden totes les colles allà? Bany ki vol, evidentment, sempre se'ls i se els informa de que hi haurà això, de que hi ha aquesta possibilitat i a partir d'ins ja, ah, pues doncs vinc o no vinc, o que ens veiem de alguna plaça o no o no, això depèn d'ells, però sempre se'ls i se els convida, evidentment. Sí, sí, normalment també ens us notifiquen, no? Sí, sí. Sí, demà dema d'enviar el, el correu a les a les tres colles de Sí, encara la, sí. la semana que veilla ja sabem partitament sí. qui participa sí. qui mm. diu que sí, diu mira que no que anem directament. Exacte. Mm. mm. Bé, doncs, eh, comentat això, que és l'agenda de la propera setmana, anem a comentar el que tenim aquesta, que és la, la calçotada de, de la colla. L'esperada. Sí, és una, la tradicional calçotada que ja fa uns anys que sí, celebrem sí. a, a l'Era. Sí, sí, la veritat és que ja fa uns quants anys. No t'he de dir quants anys, però sí que fa molts anys. I hem fet de tot, eh? Des de calçots fins a Hem fet, a vegades... <laughs> Al principi, quan no ens sabíem, havíem fet seves en contra de calçons. Jo porto 6 anys a la colla i jo, que recordi, del primer... Bé, bueno, del primer any que hi soc, que sempre hi he estat. Vull dir, que a mínim les fa 6 anys o més. Bueno, sí, sí, més anys. Deu, deu, sí, sí, sí, fa més anys. 10, 15? Sí, fa més anys, Bastant, bastants anys. Fa. Les primeres calçotats les fèiem a un... a un... merendero, un... De Santa Eulàlia, no? No, l'havíem fet a Montornès. Les primeres les vam fer a Montornès. Després vam canviar a Santa Eulàlia. Vam fer també a a, a Cerdanyola. A, allà a la carretera de la... Sí que va cap a um, Collserola. Com a Collserola, Déu, aquella, allà, a Coll, em sembla que és. O aquella o... que... me'n recordo que vam haver de, de sí, a vam haver de defensar les taules. Sí, vam defensar les taules de capa i escapada <ríe> perquè van tindre un, un, uns problemes amb una senyora que volien seure en unes taules que teníem reservades. <ríe> va ser molt maco, sí. sí va va intervindre allà el Carlos Ullé i van tindre que parar el Carlos Ullé i tot. <ríe> sí, sí. Sí, la... sí, nosaltres vam arribar allà a les, no sé si eren les 9 o quarts de 10 del matí i vam agafar doncs... Vam arribar sí, a vam arribar a la quapora del buit. Eh? Sí, sí, sí vam, vam, agafar vam agafar una rista de taules de allà. De taules totes consecutives i, clar, estaven posades les tovalles però encara no havia arribat la gent i gent que va venir a les deu i mitja, onze. I, clar, a les dotze del migdia, a la una, hi havia tot ple, allò era un merendero, això era un merendero sí. que, que s'omple i s'ho veu total, que és tota la gent que surt de Barcelona. I, clar, nosaltres teníem allà, la, a la una i mitja, teníem <laughs> les taules completament buides, eh, només amb les tovalles, <laughs> i gent esperant per, que deixin la taula i la barbacoa per imantidròmica. Mm. Per fi, Rafa mm. va intervenir i després vaig tenir que anar a buscar a la propietària del, del Merindero, perquè us pues, és una mica de pau per no enfrontar-me, ni al cas, ni a la senyora, que s'havia <laughs> crispat. Però, bueno, sí, no, no són mm. anècdotes que han passat. Sí, sí. I vam tornar a Santa Eulàlia, hem fet a Gallec... I, una, i una, o sigui, la Gallec també va ser, perquè no, vam trobar el... el no tenien el, el, res, no tenien cap lloc on fer-la. Ens, ens van trobar el, el dia de la calçotada, amb els calçots al el, el cotxe, tota la la parafernàlia... Teníem tot preparat al puesto. I quan arribem... <laughs> 80 i pico persones i no sabíem on ficar-la, no. Això va ser... Va, aquesta anècdota va ser molt divertida, també. Aquel, molt divertida. Jo aquell, aquell dia vaig, vaig riure tant, vam, però va fer o no? Sí, sí, sí el va sí. fer. Al final vam treure el puesto, però va, va ser molt divertida, molt divertida, molt divertida, perquè anàvem tres o quatre cotxes dispersats buscant puestos per anar... Van anar a Palau a un antic càmping que hi havia, un cotxe van a Palau, un altre cotxe va anar a Montornès, un altre cotxe va anar a Saranyola, un altre cotxe va anar a Santa Eulàlia, a veure on podíem fer la calçotada. Hosti. Tot perquè havíem previst que la faríem a Santa Eulàlia, i a Santa Eulàlia, quan vam arribar, els primers cotxes que van arribar van dir no, no, si això ja no és, un, no és un merendero, això és un càmping, aquí no podem fer calçotades, llavors què passa? Que... La part de l'organització que es tenia d'encarregar de buscar el puesto va donar per fet no, de que... Sí. No, es va preguntar... Està obert el càmping? Sí, el càmping està obert. Clar. Però que no, no estava obert per l'ús que nosaltres el volíem. Sí, sí, sí, va ser, va. Va ser anecdoti, perquè al final vam acabar totes els cotxes sortint de casa meva, o sigui, planificant allà on anàvem cada cotxe, i van sortir de casa meva. No, L'únic cotxe que no va sortir va ser el meu, que era que més carregat estava, a l'espera de, de la trucada de telèfon, de dir... Ehm, aquí està llim, Aquí, aquí no. tenim aquí, allà... eh, tota la gent concentrada al, a la l'alera, esperant de sortir i, i va, ser, va ser molt divertit. Al final van fer lo gallès a honor que té el meu sogre, han tocat a la família del meu sogre. A veure si està ocupat o no i la vam poder fer allà. Va sortir molt bé? Sí, sí, jo, sí, sí, va, ser, va, va sortir superbé. Va sortir I ja volia que des d'aquell any ja ho fem a lera, ja, ja ho hem fet a lera. És que tenim lera per nosaltres i sí, sí, és que a principis l l era lera, i ja. no es podia fer res allà, o sigui, era tot, no es podia ni menjar dintre no? Mm -hmm. o sigui, nosaltres hem, hem anat invadint aquest espai, no?, i fent lo nostre, no? I això és maco, o sigui, això ho ha l'Ajuntament. Sí, no, no, està clar. L'Ajuntament que... ha que aquest espai és per la gent de, de, de, que, el fa, que el fa servir, servir. Sí, al final sí. té que donar una mica, al principi no es podia menjar dintre, no es podia treure res, no? I sí. mica en mica tota la sanitat anava oh, i... invadint aquest espai per dir, mira, eh... Si que... després ho deixes net i reculls i ho tractes bé, perquè al no. cap i la fi després l'has de tornar a fer servir per assajar, vull dir... I llavors des de... des d'aquell any l'hem fet sempre a l'Era. O sigui, comptem amb, amb l'espai de l'Era, que realment tenim un espai que, que és maco qualsevol cosa, no? O sigui, tenim un espai per, per tota la colla, sí, sí, sense, bé, si... sense horaris, sense... Si fa un dia maco podem posar taules a fora, si plou o fa fresqueta tenim, tenim dintre, la sala vins. o sigui que... En època de calçotada, que normalment fa encara fred, Normalment la fem dintre, les calçotades s'acaben fent dintre, però bueno, hi ha altres activitats que fem durant l'any que les fem fora completament i tenim un espai... Mm -hmm. La, la és que és la... molt maco. A mi això, quan van decidir canviar-ho que ens van deixar fer-ho, ah. doncs va ser, va ser un pas endavant, no? De llavors fem les calçotades allà mm -hmm. i, i no només les calçotades, ja dic, o sigui... Aquest any el problema d'espai no ho trobava. Resultades, paelles... Hem tingut no. Problema, però no... no. Sí. Però aquell any va ser, va ser històric, va ser com, retòric, va ser divertidíssim. Com, com no podeu obrir la porta on sí. està la llenya, no? Sí, bueno, doncs, <laughs> Però aquell any de la... O sigui, la meva dona a casa, trucant per telèfon, nosaltres... Va, me, ara me'n recordo, mentida, estic dient una vendida. Jo no havia quedat a casa meva, o sigui, havia sortit a casa meva, la meva dona s'havia quedat a casa per esperar si venia algú i nosaltres hi havia un equip que ens havíem trasllat, acabava de comprar quatre cosequettes i havíem quedat allà al costat de les Clans. I Llavors vam, vam plantar la sede allà un bar que hi havia al costat de les i des d'allà, sí, després ens vam reunir, va haver-hi un munt d'històries pel mig, de bicicletades, carrers tallats per, per, per, per um, coses populars als barris, sí, sí, però sí. al final ens, ens, van, ens, van, va sortir, ens van sortir d'aquella cançotada. Va ser molt divertit, la veritat. Mm. Bé, doncs eh, recordem eh, per apuntar-se, demà l'assaig. Sí, demà l'assaig eh, i per pagar com a màxim divendres. Mm. O sigui, per apuntar-se, si pot ser abans, millor. O sigui, sí, demà, sí. Que demà sí, sí, perquè piden. aquesta setmana ja acabarem d'organitzar el que és el tema de, per demanar calçots, per dir-li, bueno, sempre tenim un marge de 200 amunt o 200 avall eh, de calçots, però si, si, si aquesta de cara de cada dimarts tenim plantejant més o menys ja la gent que serem, no? si són mm. 180, 90, 95, després, o si sigui, el vendres hi ve més gent i paga més gent, mm. no hi ha problema, perquè on agafem els calçots, que és aquí a Gallecs, Eh, ens donen la possibilitat de... Els que tenim reservats poder agafar-los, però si volem agafar 200 amunt o 200 avall o 250 amunt o avall, no, no hi ha cap problema. Mm. Eh, recordes els preus? Els preus pels socis dels grans és de 12 euros. Socis grans són 12 euros. I tot el que correspon a Canalla, o si sigui, el que és la l'edat castellera, és el que s'ha decidit aquest any, és de menys de 12 anys, o, 10, o 12, cap baix, 12 cap a baix, a 5 euros. A 5 euros. I els no socis, és o sigui, a el que vingui acompanyant, sí. són 20 euros. Mm. El que no... Que, naturalment, normalment el no soci ve acompanyat. Con sí, lo cual sí. que eh, si ja algú convida... El, el, el soci que vingui acompanyat per algun no soci, que aquest no soci també vingui diumenge que ve a, a fer pinya. Sí. Bueno, això ja és més imprevisible. <ríe> bueno, les, jo ho deixo anar. Sí, no, no, no és més imprevisible <ríe> perquè normalment el que ve d'acompanyant normalment són nosogres o família sí. o gent gran... I no, normalment, els no socis, jo ho dic perquè per, per meva jo porto, sí, jo porto dos, no? O si sigui, porto un matrimoni, no? Però... Uh -huh. I llavors els convido perquè ens he convidat altres vegades i no, uh -huh. no perquè vinguin a fer sinó perquè vinguin a passar el dia amb nosaltres. I a part, ja per fer propaganda, uh -huh. és calçots i... Ah, bueno, i carnada, clar. I carnada però, després, no? Sí. Perquè la gent que es volia apuntar que no pensi que només són calçots, que després sí, ve la, tota la carnada després. Fes una calçotada, però després hi la carn a la brassa, o sigui, Sí, sí. Però és calçotada, o sigui, Sí, sí, sí. Calçotada i, i, i carn a la brassa per acompanyar el que vulgui. I fins que t'atipis. Sí, el que no fem normalment és, mmm, si no hi ha una, una demanda explícita, són menors especials, sí. Mm. Suposo que normalment tenim la sort de que hi ha alguna persona a la colla que no és... Eh, si vol venir i si té aquest menut especial normalment, sí, o suporta que ella que, o m'ho diu mira, que m'ho jo. Hi vegetarià o una cosa així, que calçot sí, carn, difícil sí. però uh -huh. bueno, sempre es pot fer alguna cosa. Hi ha carn. també alguna que tenim en compte de que, és, de que té alguna al·lèrgia però clar, o sigui uh -huh. sabem, sabem d'un que té una al·lèrgia que és als fruits secs Sí, sí, Però té un problema amb la, amb la, amb la salsa als calçots, sí. No, no. sí. Ja li hem dit que farem sí, alioli. Clar, sí, pues no, ho no. vegem amb alioli, sí. sí. Farem alioli. Diu molt, per l'última calçota que vam fent entre amics ja estava fotent-se la salsa romesco. Eh? No, no, no, no. Sí, sí, sí. no. El domingo no. El domingo ah, el domingo no, no però l'Enger oh. també és al·lèsic al fruit secs. Ah, no, no, no, jo parlo del domingo. I... No. Jo parlo del domingo i el domingo Va, no pot és... menjar... No, no però l'Enger estava ja... Allà... No, no. Bueno, doncs... La eh... la salsa farem la salsa romesco. Farem la calçotada, o sigui, la salsa... Romesco i la una salsa, mica La salsa dels calçots, no, jo no li dic romesco, perquè el romesco és una altra cosa, nosaltres uh. fem la salsa romesco d'una altra manera. <laughs> I també farem l'alioli, que la l'alioli el fem sense sou, o sí, això sí que el podem fer sense sou, perquè també tenim alguna gent que és al·ègica a l'ou. Bueno, Juan, de, si vols, continuem parlant de la segona part, perquè ara hi ja ha arribat l'hora de, de fer el tall, de posar una miqueta de música i, i sortir una miqueta, esbargir-nos i d'aquí a uns minuts tornem a la segona part del Plaza de Nou, anem ah. a posar una cançó, eh, avui hem triat una qualsevol. Una <laughs> qualsevol.